الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يوهمه کي درش شي كلا ملګري دي سي له ځيکوم ملګري چې هغه مزګزر دي دغه دي مخسر لري احتیاط وکړه دي دښنه شي په دې د سوا باري سره په چکهغه ملګری په ریګې دل دغه نور شوري مخې ځای له حرکت را کول دې څه په خبره را رسیدلې وا رسول الله صلی الله علیه و سلم عثمان بن عفان تشکیل کړي مکی مکرمه له چې لړ شدري خبرې د خلکو له یو زعافو مسلمانانو ته تسلی ورکا چلب امن را ولي زم چې کوم خل مشرکین دې دوی له دعوت ورکړه چې اسلام او دریم د دې سورہ برکه لري خلکو سره مذاکرات او خبره وکړي عمرې لم بریدیو کنا عثمان بن عفان ان توغ خلکو ری تسلی ورکړي با الله بامن او په دې مسمن کی دعوت امور یې صحیح اسلام لا او دشمن سره خبره وکړه د دې خبره چې عمرې له شکل څنګه رسول الله یو کبه نه راسي دا خبره منځ کې اووی پر رسول الله باندې تره عثمان ابن عفان باندې تره زه نو غل چل غره پینڅری څنګه چته غړي ویدا که څنګه څنګه ملګری جامع اش یو موږ دغه کو او د پینڅو کته کوو مسله به ذکر کښو چې د څخه حساب دی رسول الله فرمایي چې انسان سره څنګه الله خبره نه کوي د رحمت په نظر باندې ورته ګوري نه د ګنا نه پاکې نه د شي انسان له ورنه کذب یو د انسان د او د سماتو مونږه بربادت لویګونه کبیره هغه دې طلب ده عمره وکې شه عمره وکې دی والله قسم په الله چې محمد رسول الله عمره نې کړې زر عمره کوم دا قطن نشي ګېرې عثمان بن عفان له څنګه صفقه حت ور کړو چې محمد صلی الله علیه وسلم نې کړې نو هغه بدین نې یو هغه له موږ ته ش دین بيدونه وایو منځ منځ کې هغه پاتیشو نو خلکو کې شو خاص د محمد صلی الله علیه و سلم معسكر کې چې عثمان ابن عفان شیخ ډیر خبرو زګه ان الرسول الله تقتلکم چې استاج دې واجل کیږي نو دې خر ګوسین از من کا استاج واجل ولی سو مجاهدون بیعتو کی ابو شنان فرمایي چې اول بیعت ماو کې سلامی ابن اقوع فروي چې ما دري کړ ته کی اوول <سؤال> می وکه به بده کې بیر عالم به چې جدا رسول الله زما ته طلب وکي چې بیعت وکا ما ویل یا رسول الله ما بیعت کړې بیر حضرت کریم صلی الله مخ دریرو پدی باندې چې د تایید د لپاره د خپل امیر سره بیعت څلې بار بار کولیش دغه به سم منع اتني بیعت په خبرو باندې دا چې میدان د جنگ باندې تختانه کوي دویم د واشمنه افان انتقام با خلونه دریم د خپل سرونه بشندو خپل عثمان انتقام به خپل او تکتبر دي جنه رسول الله د سن ش مصافحکه یول اسور کول د خشم بری بیعت کی میول اسور کی چې لاس استله عمر بن خطاب د خپل لاس ورلاند کی چې تر سو د رسول الله د لز نه مدارش اگر کو عمر شه بول نبی نوجه نه داخل شنګه د دا رسول الله خو الله رجم کی ګدل ابن عمر لوله ور داخل کولی رجم کی بيدوخ په جهاد کوي یاول بیعت شرما مو کی اې دغه خبر معلومه شو چې عبد الله بن عمر دا عمر شه بن مکه بیا اتو جهاد باندې عمر شه مکه راوړې رې دا د ملګرو سره وشو وکړ چې بیا اتو خلاشو رسول الله ساتم چې د ملګري به جنت ته دا داخل الله ته راجیش او دلیل لا با بدی باندې چې د اهل سنت والجماعت اتفاقی فیصله ده اوس یو واقعه کې بره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول جنتین دي د ابوبکر نه ولي تر وحشر زلانه پورې اې دی دا, ابو نیولی پوری. دا مقصد نه انشاء الله کسا هم له دنیا د جنت زیره ور کړی شوی نه جنتین دي نور نه دی او ویل زیره ور کړی شوی د یو دم له ابوبکر فل جنہ عمر فل جنہ عثمان فل جنہ أعلي بن أبي تاريب في, في الجنة، عبد الرحمن في الجنة، عبد الرحمن بن عوى في الجنة، زبير بن عوام في الجنة، طلحة في الجنة، صعد في الجنة، سعيد في الجنة نارينا وزننا در رسول الله در طول صحابة جنتين دي. أو جنتين بولي نيزة دوية تس كورون كرد جزمان اللي رازي كرده يو بعد محمد رسول الله صارب و جهاد بانده جد ابن خيسبنا ومنافقه بعدنا كو زان افادقه كو وقت وراكو صاحب الجمال الاحمر کهله چوش پیدا شوې رغه خلاصن غره غره کوملګر ورته ویل چې جده مناقش اره شاع در رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت وکا وېمل <سؤال> سسې دي ملګری دي بیعتنا اسمره دي وکړه لاته ډېر به خطر اده خپل کار کوي بیعت او بیعت jihad دي لکه اکثر انسانان وزدا خبره د مجاهدینو په خلاف کې جده څه قمقلان دي ځان لمال ګټل بکار دیو بلډینګ جوړول بکار دیو اقتصادي جوړول بکار دیو د ساده ګاند چې بده غرونه کې دشمن سره لاندې وېتی دي د قمقلان دیو دا دشي خبره شي کله یو شرعی د مجاهد مسلمان په خلاب و لیکي نو قران او د سنت له معلومیږي چې له شرعی اتفاقی منافق دي د جره ابن قیس په جماعت کې به الله راجیک بیعتونه شي کله اوسره هوښ ولا دی وخت کې سہیل ابن راغې عرب اور باندې تر کې چې هغه و به ګور سکل دا خلق عمره لاره پر دین از مونږ د غیرت ته خلاف کار ده رسول الله عليه واله د سہیل ابن عمر کار څه اس شو آسان شو آسان به دي شو چې د بیا اخري جرغة فوق تماما ولا يأبنا او بل اللہ دا غضر دی نوم نیک پال ونیو مخی مقدار ویلو جدا نیک پال جائز دی الکلمة الحسنة يسم وحر رجل یو مزیدار کلمات شکل یو صلی واؤر لکا علی سبلشا فلان قال علي ویتاب رب العالمين ممک با اندیسی وچتی لکا سنچ مصابر دشمنان ووججج او مرحب آغا لارنی پال وليو بد پهلی اسلام کې نشته لا په اړه چې راګه زموږه انسان راګه کېده چې موږ سره مخامخ شو نا نیک نشته په دې مسمن چې ابو جندل راګه شپک چې بده کېده به کوله شنو او پرته وی دپلار یوره سہید ابن یا الله دا موږ سره بیرته واپس کيده الله نبی ولې تر موخه مولا لیکل دا بنیش کېده هغه ټاکید وکي هغه و دې وخت کې ابو جندل هوښر وروي ویلي ماشر المسلمین دې مسلمانانو ټولګه به مسوسنه بوجيده ګوروي د ګمړې په طرف باندې مارواني ولی به بوجيده نه عمر ابن خطاب به دومره جذبه کې راغی دا خپل ټولې دغه خلک وړاندې وړاندې کوله او دغه ویلې شه د کافي انسان دا ویني چې د لکه د شپې مانس مانه دا توره وله د خپل دې بوجې به معنی نه ده یا خو په بلر باندې شو او په دې مسالمه دماغ نه شو رسول <سؤال> <سؤال> اللہ ارتوی یا با جندل ایس بر وحفت سب فا این اللہ جایر لکاولی اصحابی کا فرجن و مخرجا سبر کوا از منگ اللہ بتا بانی امن راوری او سا با دی ملگر و خبرتا ورسل اللہ لیکن پدی بانی وش با اگر که رسول اللہ تاکید و ترکیس پدی خبرمانو جو رازو با دویم پدی خبرمانی جو ساس و ملگر دی رازی منگ بیندر کو خو کز منگ ملگر در اطلا د ا دې जाहीर مونږ معلومی ته دا معلومیږي واقعنه په خیر دي د مسلمان ملګری چې کافر بخوي که و در د دنیا خو شو کافر شو موږ په 50 مرتد مونږ څخه غزانلره وویل درې مې وویل د صلاح پوری او څلورم وویل چې کم ملګری ساسو بڑا لکه داخلي کې خو داخلی دې شو کوم بڑا لکه څوک داخلي کې دام داخلي دې شي د محمد رسول کې بني خوځ در او د کفاره بنو بکر او دموولې چې بده کې ار جمعات پارشه باندې بریدو کې شلحماتا او روان کل <سؤال> کرا زینو درو ورځې به تیروي او د توري بری بده دې ته کوه کې رسول الله صلی الله سبحانه و تعالی ابن ابي طالب کل بسم الله الرحمن الرحيم جولي کل نو سهيل ابن عمرو و الله الرحمن الرحيم ته اورنګ ک رحمن سوک دی الرحمن سوګ دي مونږ رحمن پېژنو الا الاماما مشترکین اوځم غ الله ورمنهره ته قرآن کې سورې مريم کې تقریبا 50 لشکره الرحمن رحمان نوميات دي چې زمونږ الله د دیون موږ نه داخله مون کوي دی او داخله په دوم را خپه دی غصه لري نو سم خله هغه انسانان چې چلیرږي چې د الله د نومونو سره دښمنۍ کوي د الله په دی نومونو کې تعویل او تحریف کوي سم خله دا زمونږ د الله دښمنانه نه کوي بریمانه رب العالمین خپه کوي کوي د علي شری وران کې ویني وران رسول الله په خپل لازم وران اگر کړه الله نومونه ول دا کار دی وهس خبر په ومن طرف روانه کی بی ویله هاذا ما قزاہ الله هاذا ما قزاہ محمد دا اغسل جپ یا سره کړي بدی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم محمد دلمنا رسول رانکا ران کا پر رسالت پی کم کمنګ ته امنو چې تد الله رسول ني بدی وخت کې بیسمو اوسه ټکر په سباله لې جګړه پسه کو علی ابن بتقریب له اورانګه غوي زینوران الله په خپل اورانګه قران کہ اللہ سوره فتح کې محمد دا ته تشکر وکړل تاسو ورانکه الله او زین ورانو زه به قران کې ذکر کوم ارسو به درته قامت پورې ولې دا رسول الله صرا زموږ نه الله فضل احترام چدا مسره کړو شولا زنه نه به ذکر علی کلصم بنت اب ابن ابي معيد شل زنه او سره علی دې طلبو کې چې دمن لوفش کې رسول الله دې مبارک لیکل نه دي شو یو ښځینه ډېره کمزوري دي چې شرط د دوله واقف کړي شي چې د شپې دوالو باندې هیڅ هغه مرتديش دمو مومنه ځنانه د کافر انسان په خپل باندې کې نه کوي او د دې ویل چې شوم رمضان د خرګ ځان سر وړې ځنانه هغه پر توافس کې چې اسلام نشه چارمال وګې نه دي او د دې ویل چې ایس صحابه کو څو ځنانه چې د غیر muslim یغم طلاق کې یو معاوې سره په کې کړه په صفان چلو وخت یې د ایمان دا مساله شکله وشوا دزنانو وافسی دلا نلا الله رسول خبره رسول الله رسول کدا خبر چې د او سرنا وخره رسول الله شکرتا امر وکي ملګرو ای چونه ویلی د دې ملګرو خبره کې دا مقصد نو چې رسول الله خبره درچ کده الله را د ام سلمې رسول الله پریشان ودا ولی و من يا ما دم الغر الامر كي اخو من من و سبخ فلا اول حدايا حلالك و بيسر و اخرى عدم الغر بغبل تا كارو و كي رسلنا رسول الله جكنا تا كارو كنو اغم يبلسنون اخرى الى رسول الله بي تغبر كيا قصر وكت كم اكرا رحم الله المحلقين الله درهم كي بري سر خيرين كوني رسول ملغري و المقصرين دريم كرتي ميسي و يبلسنون كرتي و شرعون شو عمر شبورتو رے رسول اللہ تم نے نئی ویلی شنگو عمرے رجو ودے والله جنت نہ بجو کہ منو بجوے حق ماندیو کنی وے ولینا وے ولے بہ من رسول ما والله اسما کومہ کیا معنی سے کہی ابوبکر اللہ نے او بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سورۃ فتح نازل اکڑا عمر شبلہ جدد ابو الوليد عشان فتحرا دقه ظاهري من الطاوان ميلوش بيديك فتحرا نوبدي كي لو مسردا وج الزعافا ومجاهدون لا او مسلمنان لا عثمان بن عفان تلقين وركده وتصلي وركده يو يو راس لوش وبدي كي اولنيكس ابو بشير رضي الله تعالى عنه كلش ده محمد رسول الله عليه راغي ودك بسرار وي محمد الا عهد بيننا وبينك يا ذا النبي داس موږ غوښتشو مبین ک چې کوم لوځي کله شي مې دی چې زموږ ملګری برا واپس کیږي او ساسونه د غېله حسته وکا ابو بشیر موږ لراکا رسول الله ابو بشیر له ویلې چې ورش اغه رسول الله دا ما خو ایمان راوډه د اخرک ما تعجب راکې نبی کریم سره د وسره خبره وکړه یو دا چې ګره ما دوه وعدې مساله کړه داسې بری وعده باندې پابند او رسول الله د کدا کفر انسان سره دیواد کڑی ولینی هغه باندې پابندی کوي شوا د دې خبر نشکره په میدان د جنگ سر لاندو و ته حربان سره الحرب خدع قلت به څنګه دوکدي قوم نور کولې شوارې کا ځکه راغو میدان د جنگ دی او بل اشاره ورغې شه ابا بشیر احسبر واحتسب فان الله سيجعل لك ولل اصحابك فرجا ومخرجا كما قال الله تعالى اوسلم الغرل لپر اخره ول صبر کوا ابو بشیر اشراونس زلحلیفل اخره شکل ورشد در مدنی میقد تقریبا مدنی دي ما بين کې شپږ میل مسافره د غرمې ډوړې لکېناسته کژوري وغيرها د هغړلې نیو کافر دی بل کافر دی خپل تور را وې څور ته ویلې جرګه دي څوري له ور سمره مجیداره تور مې اخستره او دا ډېر یو زرنا کټوره د ډېر مسلمانانو په بدی باندې وښې ویکلش د اتر ابو بصير واخذ انا ولا رانا ولا حرکت دا کو دیره مسجد دا اتر د یو دم سڑک شو دی کافر دا سری ولا عقل دي دي ور رسول شالت دي اوپر زاويه دي په تر باندې منډان د محمد الله په تر باندې عملګری راغ مسجد نبوي باندې داخل د شهر په تر باندې څخه منډان چې د ابو بصير دا اوس التم ما وجني ویکلش جمعه تر الله عليه واله د شو د باندې یې را داخل شو و دونهزل شو بیرد په چې کله راغی وسشل لوي د شه ابو بشير خوګه وو شه اسمان ووښني دغه وخت کې ابو بشير رسول الله جي نظر په اور د وي وي در شفقت کي را دلګموتو شبل لو شلګه غرش دلګ شلو کي وي وي له ابو بشير خدای د سره وبل کس پیدا شند کده شي دی ټول جهان له رسول الله فرمایي اور اور وای شي داغه مقصد دا ابو بصير څنګه رسول الله مې اوس ورکې به نو ورته ویل شهادت الله رسول یو که راست خو نه راغلی او ماته دشمنان له تاسو يم کړم ته خپل بالکل پابندې وکړه دوباره زه دې خلکو غواړم ورسم لاړو عيسى لاقيله سيف البحر باځي خلک قال سيف البحر استعمال دا سيف البحر نه بلک سيف البحر دغه ور لاړو دادو شو راقه و چې پغې دې کې غرونه او غونې وي دشه پټونه دلیلې په دې باندې چې د مجاهدونو اکثره د وسې هغه غریزه علاقه ونی سم چې alternator انسانانو وغیره دا کېدنی شي alternator اکثره داخل شي کی alternator چې کله غریزه کې پات شو تاسو استه کې د ابو بشیر او د ابو د ایمان له غوري غوره د ابو ایمان راوړ رسول الله واپس کې دوبره غوربند دو ویل شي ما واپس کې پر رسول الله مې چرته بدګمانی ونه کړا دا څنګه مې ما په ایمان راوړه را ته دښمنانو له ورکه زغپل کار کول وی ویلے زبہ واقعیم پر مرتبتر تابع کی او محمد رسول اللہ واقعیم پر مرتبتر متبوع کی زبد اگر خبر منم اگر کاغم عل ارس ولی ونوی عیس الاخر زنبت گمانی ونکڑا قوی ایمان لرو او قوی ایمان مخ کی ودرس کی ویلے شیو پدی بن انسان لنسپیگی چکل شل کر نہ سڑے ہو کی اجماعی زانسرا یاد ساتئی زکہ دی ایمان کو چکل فن انسان کی موجود شدا بر خلق نے گلی ملی نے کئی زمن یوملگرے بل ملگری خبر ہو کی چاغا پریشان ہے چکہ دس مر اقدم ملگری داسمه مر دې دې خبره مالو غږ زخل کار دی کوي ناغه بدی با باندې چې الله په مخلوقاتو کې به سوچ کوي دویم در رب العالمین کو نموني کې به سوچ کوي دریم قرآنی کریم کې به سوچ کوي سرورم در رسول الله تبري وکي لکه د ابو بشیر چې کولا بنزم د الله نبو دعاوو له غاړه چې الله خبي ایمان را شپګم در رب العالمین ذکر او ام که بزن کې پیدا کی او اتم د محمد رسول الله معجزات نه هم در رسول الله شخصیت په پیژنه شته نبی څومره انسان دی لسم ده أركس كفر و شرم جدئي إيوه لصم رب العالمين لوقت و ركوال دول صم ده و علماء و سر ناستا دير لصم علم ده قرآن و سنة سوار لصم عمل ده اللار و فاركوال بين لصم ده عدب نكار خسر شبار لصم ده اللار بندگان و سر مين و محبت واللصم ده أغا جت هذا اللان الريكي ننطل عمل عمالي او أو ننصم جهاد أو شلمه ده مسلمانه و سر مينة او د دې مو مباشر او د قشنده بو جندل په زړه کې د الله منه پرتوا ذکر دې خبر پرواونه نه نه الله لو نرض مو عسكر او څنګه بر طرفه علي او د الله منه قران رازي د قشام په دې منصب باندې رازي د الله په یاد باندې رازي د الله د نمون ستر سره مختکول باندې رازي د الله پرضا باندې رازي د خپل سره د الله والي قیدیونه تړلو باندې سره ناس الله لقد ركول الرسول الله تبي الله نه فار د خل کو سره مينو تو ټول نعمتونه نسبتر رب العالمین لكول هغه کارونه کول چې هغه مکی یحبو ټکی دمانه پامبندی د دواده پامبندی دروغ نه نظان ساتل دا چې کله عیسه اخره لاړو غریشه اخره د مکه مشرکان لم ده معلومات شو چې رسول الله د الله سپا پامبندی وکړه په دیمن منس کې چې شرطه مجاهدین پیدا کېدان او دوی چې خو معلومی چې لکه فلانه معاشر فلانی جه کېله یو بو ورتلو بل بو بل بو ورتلو شو دمکی مشرکانو بدی گردی ری مزیم کردی وی زکر رزبندی شوی و قافلیت لی رد لی خودی صحابه اکرام و جکل اخبر دستا برابرک را اگو بودی اکمالتی کر و انو بانی گزارو نسلوک را زکر مسلمان لبی احترین مال داللہ فنیز بانی اقا مال دی جاغل دشمن دا مالی او بادی طریقه بانیتی اوصل کی کفارو پر قول ما بین که ادسی فوش تیار کی وہی بلشن کې دي محمد فره ملګرو باندې عملیات وکړ دي بلاني ځای کې آپریشن کول پکار دي چې داخله منګل دلکو قواوی چې کړه بس بوتلې دغه وروماعسكر پسې هغه ستې ټول ملګري ته ورخصو پټ شو به غوونه کی د دینه ځکه پر معلومه شو چې کله د دشمن ډیر قواوی اجازه نه ټنګونه او قسمه چې فوج مجاهدینو په سر راولي او هغه په غریزه اړیکی واقعي معسكر کې حضور ورسره نشي نو بے فکار ده چې مجاهدین تیت شي ورخص د څو کې د ځان پټ دا چې بني چې له ځوت میادان لر اوځه مزام په واست تخریبون نه دا تكتیک د محمد رسول الله نما دی دي چې وسته رسیدنه بس ته افدخه کا دی په پازاب شو و ته به ډیر وخت وړول شي سب الله تعالی بچ وکړل چې دا مسله او شخو حتی درس وکشن لور رسول الله پدرسو جبه بنوي دا زورم نرشه دو داخله کېدې سقيه کړ رسول الله لې خاصد رسول له و چې د 10 عیشر اقین مجاهدین ځان سره بوځه دا لوځه زمنه ماتي زمنه درتیره خو داخله ځان سره وځه کا دو خمنه قافلونه غرقله زمونټو ل <سؤال> قافلې دل <سؤال> دل کړې رسول الله پر او استاد ورولې غورته ویلې چې من محمد رسول الله یې راخا یې د مجاهیدین ابي بشير او فلان فلان چر اساس عملګری دي سم ما خو نه راولې په دې وخت کې و او فاتح وو ملګر له وینه ایمان دې نه فارانو چې سره په دې رسول الله نو جدا فاتح شوم سم ما خو د مقصد چې رسول ما رسول الله انت مدینه کې پدی من الله اكبر الله اکبر عظیم یوه جو ماته د قبر سر جوړ کړي او مجددي بصيره خو هغه قبر په دې جماعت کې داخل نه او د ملګري پويم نه وو چې د قبر په خوږه کې جماعت جوړول حرام کار دی دا اتفاقي فلسله ک احناف دي کې شوافی دي کمالکین دي ک حنابرید دي ک اهله ظواهر دي ک اهله حدیث شي د ټول علماو په نس مان دي چې د قبر په خوږه نه جوړیږي جماعت کې بدنه نه قبر نه دفن کیږي كم قبر کې شي كم جمعه کېدنه قبر دی د قبر شین کې داخله موږ په نه باطل یا مکروده بالکل کېږي او احنا ما دا فرمای کوكب الدری کې رشید احمد سے فرمای شرقا غربا شمالا جنوبا چې په کوم جانب باندې ویدہ قبر واقع شي بالکل په یومعت کې موږ کېږي نه ته محمد رسول الله قبر شي مجیدنه ابو بکر عمر ابن حجر رضی الله عنهم کېږي ابو نو دا په یومعت کې بلکې دا, دا به دا, دا داخل کې نه دی څه زین یو چې پکمه کیو خان تړلې کیږي زمب قبرسان کې الته منځم نه کیږي او دا قشند جنازه منځم نه کیږي او هغه حمام کې جناري و زنه نه کې شریک لنبې به په دې موجوده غسل خونو کې کیږي کنه کیږي یو قال علما دا څنګه کرشه دی کې کیږي واشه دال مقصد ده حمام نداره دارې چې الته غنده او په سړی باندې نه چې جامي غنده او دلته خو ځای صفا ستردي لیکن دا ابو داوود شرح او دي چې په څه کاوه کې مونږ کېږي نه رسول الله دا حديث او خاص کر اغا گرجي عبادت خاني چې په یوه تشویره نه دي هودنه عبادت خاني دي زه کې دا قبر بالکل بلې بر جمعت کې داخله نه بلکې جمعت ته بارو خداملګری دې مثال نه پويم نو چې دا قبر په خوا کې جمعہ جوړول داسه اوبال وره اوبال ممی اغا ملګری راځل دا م خبره دا چې ظاهرو خدي کې مشمنان لا توان معلوميږي په اقينم سره عمل کې خير صلحته دی بکی او صوفه دی ډیر په دی بکی او خلک او پنځه په دی دی وزه حد لپاره بیانو یو فیده دا چې کله دا صلح شوه نو تر دی وخت پورې چې دیر لاس کاله رسول الله په مکه کې دعوت کړي شپک کاله په مدینة الرسول کې ډیر لاس شپک تقریبا نن نس کاله دومره جوړې دي د نن نس کاله کې تقریبا 2000 درې درې مسلمانان پیدا شول دي 2000 درې درې خوشه کله پکې دا صلوحه او رب العالمین تقریبا لزرک سمګه مسلمانانو په پیدا کړ او سوال پیدا ورې دي چې داور مکه دي چې خلکو ایمان نه راوړي چې وزمر خلک زیات راشي مکه مکه مشکانو دخل کو زهنه خرابول چې لکه محمد قال مو ور زیاته پلا ورو نکته طریقه پر خوده لیدو دا گمراه دي دا لونه دي او فلان دي او ساهر دي لكه وسمکثر انسانان دا وي دو پلان کرامت اولیو نه منی او امامان نه منی صحابه ولکن ذل او پلان کی او دا کی او دا ټول دروغ وای ایسه غا سره لري پاتې شه هغه الله دا حق نه محروم کی کوچکل او سره وکړي هغه دا خپل راشی جریشتم دا کنزل کی او کنه کی چکل د قران او سنت درس او تدریس او ایسه بریز لکی چې وني سی به ټول نه خپل خلاص اتا دی درما کینه مشکانو عادت دی چې خپل ملګرو په زین کې دشه خاکا نه کولا دې درس مزه دې صحابه خلا مو ورزه ګډ وډ ودی او دو دا کرکه دوه را کرکه الکه دا ټول پریدا د دی شریخ خلا راشه کرشتیم دا خبره کوله قولی په لاس منکه کې نه منکه او کچرت نه منکه ولې به ورته کینه دا, دا چا په خبرو به سره دوکانش او د اسلام محمد صلی الله چې کله فد خلق به دین ديشتم کړه داخل شونه به ګوزار مجاهدین پینه کوي دا ګوزار ځکه مجاهدین کوي چې خلق اسلام مننه نو یې مقابله شروع کی پیدا به دا معلومه شو چمهکه اسې د قره شو سره ستر بګه جګړه او په مدینه کې راځي منا يهودو سره وکاله چې نفس له هوښ موندې وو وخت کې خبر ولا سره شو جوړه شوه غضبانه ولا سره جوړه شوه درمه پیدا چې د رسول الله دعوت عامه بوخه داوته چې دونه اوس دعوت عامه دي هغه په دې طریقه چې بنو خو ذات رسول الله په جماعت کې راځي شو هغه نور د دشمنانو سره ما ده ظاهري چې موږ ملګري غوې لورځو موږ لنره کې موږ له تاوان کاری واقع نه رسول ده چې زمونږ ملګري د دشمن پرې سب کې ودرېږي دا خو مرتد دي مرتدینو باندې به موږ تاسو لرو خپل کار کوم ځکه هغه غرکي ګل الله دې غرکي او په دې پیدا ده چې اسباب را سره استعمالي وکړه بغیر د اسبابونو خل کار کوي لکه توکل چې هغه بو بشیر کړي رې یزو سبب شته نه د عيسى الاخر له لړ مو عسكر جوړ کی یو په یو باندې دي او توجوه اله وې د دا خبره معلومه شوکه کې یو مجاهده هغه اسلام دښمنه مجاهدینو مسلمانانو ته لالب کې چې لکه دا پلان یې مونږ لراکه ګوره حمله نه کوو او کرامونه کې درمه نه حمله کوو نبی ردی مسلمان مجاهد ورکوول په کار دی وجه دا رسول الله ابو بصیر ور کړی دا د قشنه بجندل ور دی دا استدلال کول د دې بالکل غلط استدلال دی د قران او سنت نه خلاف کار دی دیو سو وجه یو وجه دا چې په کې رسول الله سره لیکل دي آیات یې دا اخر سره چیرته لیکل کړي دي نا زمو وجدار اغه خلک اگر کا کافر و, دیلوس و, دیلوس و, و دی له ز ډیر وفادار و ایا دا اوس موجوده کوفر چرته دی له ز وفادار دي دوی به چې دا باندې کو دا باندې کو سره د ظلمونو دوی په لاس زور کړی اغه ټول استعمال کړه درېمه صحیح وجدار رسول الله چه ابو بشیر ابو جندل ورخه ده دا څنګه الله په امر باندې په وحی باندې ایا موږ تاسو سره شرط وحی کیږي نو چې وحی نکېږي موږ باندې شرطم دا حق نشته چې مسلمان مجاهد اسلام دشمنه څخه طلب کوي موږ درته پلاس ورته شیم عمر سے پرتوی ویار رسول اللہ ولدا کار کوي ویسے د الله رسول ملام انسای کئ الله بسمک کومک کئ لیکن کئو سره چر ددا سر زوریش شروع کی جزې ور کومه او ایسته غیرونی ود سره دوی لو ورکنو اهلی لم فرمای د تعاون مع کفار د دې شری اعمال ټول برباد ود سره د ایمان اخلاص ایمان چې شری اخلاصي پدری درش کولو باندې اخلاصي مخکوی درشک ویل شي وو اجماعی اول دمانه چې پ کفر او دویم رب العالمین له ناراو واستی غنن دریم چکلې وسړې مشرک له مشرک ونه وی او څلورم در رسول الله د دین سره ناقش وګنی پنځم در رسول الله دین سره بغض ولري شپږم در رسول الله د دین پرو سره استهزاء وکي وون سره شهر حلال وګنی دا حلال ده اتم د کفر او تعامل کده مخک صورت منګ زیګر کيه نهم یو سره در رسول الله دین نه با خلق مششناږي چپلانه سره خیر ده ک عمل پیونه لسم در رسول الله د دین ایراس ای غیر الله له کول دولسم قران کریم او ديني كتاب په قزوراتو غندګي کې غور سوال در لسمن گناه کبیره کول او امين او حلال ځان لګانل سوال لسمن د الله ربوبیت نه انکار او پنځه لسمن دين د اسلام هغه تر باسي وخت پورې خاص کول او نور زمون په وخت کې هغه ختمول شپاره لسمن د عالم قديم ګانل ول لسمن د قران د کلام نه ګانل ات لسمن ملهيد الله نوريني ګانل نو نسمن د محمد رسول الله ملګرو لکنزري او شلم او نړۍ په قیامت باندې ی وشتم چې کله شرع د یهودانو سورو د قانون لبې کوې په نسبت سره د قران او سنت قانون لا دویشتما د مسلمانانو په خلاف باندې اصله هر او چتول او درویشتما علماو د څرګر کړی د رسول الله د سنت پر استهزاء څلریشتم د اسلام په دین باندې ناشکری اسلام باندې بنځیشتما مسلمانانو ضرر ورکول شپږیشتم سری سره دایرنه پیدا کړي چې الله باندې اسلام وهنلی او ویشتم د ایمان په نعمت باندې ناشکری اته ویشتم ورکول <تصفيق> نه ویشتم دا دا یوه سری سره پیدا کېدل چې الله سبحان اداه وانه لی او درشم علماء دا خبره ذکر کړې د خلکو په وړاندې یو عمل چې به آسان نشي یو درشم د یهودانو سره سره مواله دوه درشم دغه سره مشابهت او درې درشم په ګنابه باندې اصرار کول دا درې درش کارونه چې سره یو کې نو دی وقته کې دی انسان ایمان برباديږي وقته تخریبیږي یو په دې کې دا التعاون مع الكفار د کفار سره تعاون دی او مسلمان او هغه لور خاص کر په مقابل له بيچو پیسو کې چې دا پیسې مال راکړي مسلمان مجاهد ورته وغوته کې او هغه یې دښمن ور باندې چافو یو هغه ګير کې صف دي عمل باندې ستا ایمان بربادت او تخریب شو ته په ټیمت کې هميشه بچان هم کې وحسیږي تاسو ما خطرناک مسله دریم دا خبره هوښ ولا چې دا د عمري جواب مو شو ان شاء الله به روان کړ به تاسو عمر وکي او د محمد رسول الله دین عزت شو دی وکړه الله دغه عزت او کې قران ولي کلو او د صحابه تصيفو کې چې تراهم رکعاته په داخله ګوري رکوع کوي شجده کوي په دیمخ کې به صلات معلومه کی چې تهجد کوي زړزل رنگونه یا د قشند مجاهدینو په دیمخ کې نورانیت تاسو د وګوري تجربه سره معلومه راځي چې کوم یو سره د الله رضا لپاره جهاد لوتيري هغه کپېتبار د بدن سره څمرا تور شکل ولې لري الله په دغه شکل کې نورانیت کې هغه مجاهدینو تشویرونه کوي واغ چ هغه بند په آرام باندې جون کې به دوی تصویره وګوري اې دا دواړو دیوب سره فرق لري کومه الله پاګه کې قصوسیږي به یو خداله دا قشن فکرې د خلکو شړ راکه ځانل او دا مسله به معلومه شو چاول درې سره کسمه مسلمان به لسر خو چې کله فتحرمه کې او شو تقریبا یو لک خلک مسلمان مجاهدین مسلمانان پیدا شو درېم مسله په چې بده منځ کې او بل غزو وشوا د بنو فزارو یو سړی عبدالرحمن پناما <سؤالك> نمی لري مجادار نه افلا کیندار خراب او خطرناک شړیو د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د زکات او حمل په یوه کې وو در رسول الله خادم انت آل و سره ربح من دا دا ام یوب الغلام وسلمی ابن اقوا امو ایست د الرحمن څخه څنګه پیدا کړو ډیر شوقه او عملیاتي وکړ په دې او خان باندې او خان هم د در رسول الله خادم شهید سلامی ابن اقوا په مجلس کې دا زمو موجودو دا اقصرې دې شد اصل مخکمنډواله دوخ دو نه مخک منډه والا حتی د غشره مرمنه مخکیتلون او کله غربه یو تر من یو مليټ کې وي دبل مليټ کې به سره بل طرف راغله لکه پیله او د شریت والا لیکلې لی. وې دومره خطرناک له سینه وتابدا ګمان کو لکه دوخ دو لېچي دوخ دو لېچو زګ زګ له سینه و قوي دا فرمایشه اس ما اوکو اسو و هغه مت حل چې کله دوی دا کار وکنه منډه مې کړې غندې یا صبحا هو دمه والا له مې چې مو شيبه او په پدل ویمنده داوی داسونه دو دو خان دا ویمندس مالا خو هتا تر دې پوريچله و خان می ته ټوله اشاره کرا چوکا می ته سره به ویمنده واخصو دی ویلی ان ابن الاکوا زدا اکوا بشیما والیوم ان دا ورځ برس به خلانو رزیلانو ده چې تاسو به خلانو رزیلان جوړیږي او کسه و تر دې پوريچې دیم چپاکی می داونه ډیر صدرې غورځولي د پاسم بيتي کې کوم محمد رسول الله معلوم شي چې دا سره ابن اکوا ان به دې د وېدو یو دریل نن وته زه د غړ نو وختم د پاسه مې غټ غټی تیګ به شروا وښې د شي خبي مجاهد یو کس به صرف د ډیرش سره مخابلي لرغې مې دا غټ غټی تیګ مې راوښه شو د مخې مې ورته وشته مې ایست بل طرف دوی د غړ مې وروړي په یوه کې خړه زه د غړ ورته په دې جانب کې ولاړم و دې جانب کې ضرور کسان یې ما په سراجی کړل و ما چې خلکو زما پسګه تاسو را روان شي معنی وویل نه چې زه د قوی سړی مله الله فضل کو چې ما چا قصد وکی یا ساتي چې هغه رسول الله بش نش پاتې کیږي و می را وې په محمد رسول الله عبد الله ابن ام مكتوم معذور شهابري مسجد نه بوي کې د خپل ځمن نائب مقرر کی مقداد سر أغله جنداو ور کړ او ځان سره مجاهدین را روان کړو دریشا سواران ابو قداده مقداد ودا چکیل او رسیدل عبد الرحمن فقره من عملو کړو ایس هغه شهید کې ابو قتاده چې عبد الرحمن باندې عملو کړنو هغه و هوشه مرداري کې نو پدی وخت کې هغه نشي کوم سمون نه پاتې شوې ابو قتاده ور باندې رسول الله ملګری شړالل او د دې ابو قتاده ساتره وې وې وې انه لله رسول الله ملګری و هغه شې شوین وته دې پوری چې دې قرب الاقله دلته دوی رااله دوی چې نه کې وبس کلي و موږ مقابله وکړه خلک مواپس کړ رسول الله مې ویل چې اذن الله نبی يوصل قسم مجاهدين مالا که دا ټول انسان است الله سړي زراول رسول الله یې بس مقابله کارو شنو لري څه کو وتک او څه ما دا معجزې په معلوم کړ چې باندې غفلت کنه دوی روان دي اې دا خبره معلومه شوه چې جهاد دغه طریقه قیامت پورې جاری کې په یو جګړه کې مجاهدین کامر نشول مقصد بده نه چې چوال مون شهیدان نشو اول من کامر نشو دا قوتونو مرې دشمن سره ډګا نه کدی کې نه بلکې او که کې نه بلکې کې نه بلکې او رسول الله به تر هغه شو په آخر مانی جنازه مون اکرزه رسول الله عادت دا او شکل په شهادت باندې جنازه کول او کلا نه وی ویلې وی کې اغه چې ابو قتاده رضي الله <سؤال> عنه او په دی پیدلونو کې سلام ابن عقبہ دی غنیمتونه مېزان سره واخځه زر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل د پیدلونو او شوارو غنیمتونه وېدې ملګرو تقسیم کړ چې کړه دا پرګرام وشو نو دنه دا خبره معلومه شو چې رسول الله خپل ملګري بهادر ملګری مشتا ټول بازار وېنتي چې محمد نبی نور حمله نه کیږي وجد علاه چې دغه قهرمانانو او طالبو یوزای کې موجود وي آیا پاغي حمله کولې شي نو د اسلام دښمنانو خبره معلومه شو چې اے اسلام دشمنه اسلام با او عمليت او تعرض نه کوي کنه پدې کې تاسو ار سال قهرمانان دي لکه ابي سليمان ابن عقبہ چې د ابي قتاده بچين دي مقدار د محمد رسول الله بچينا چې د شي جواب تعالی درکې لکه څنګه چې موږ مشران دي مشان الله جواب ورکړې دي الیومل قیامت سلورم مسرب کې دا وشو چې رسول الله د دعوت په بل طریقو وشتروش واس او رسول الله دښمنانو له ختمه ځکه دعوته لري کتاب پر لري کوي د کتاب پر لري کوي د موبایل تقریر پر لري باندې او کله قرآن درسو نبی کریم علی السلام مسبن عمر او جنو ولي ګو ویتر قرآن درس کوو معاذ بن جبل یې منو ولي ګو بس ودا دعوت تي قرآن درس راځم کېدل بس دعوت نو اخذتوني شروع کړه اولنې اخذت ولي ګو نجاشی پاشالا دلې درې کړه د ختونه لېګلې دې یو چې کله جابر سره دلاله اته ختر چدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نجاشی لا او دس مہ راترز امنن دیو د قشمل گیری مے گورپدی منہ تکبر ونیک او غی بیٹر اکرام ہوکی مکہ دے سیرت واقعہ ذکر کر شو و چدان مکہ مشکاں اوسے دو کسن را لگری و تو تحظیم را وڑی وچ جان سرمنوی چدان من محمد بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله اله اسحمت النجاشی عظیم الحبشه دلیل لپاره دی چې مکمل بسم الله وسره په خط کې لیکي بسمه تعالی باسمک اللهم وسوشفقت ذلک النراوا بدعت اول خو نشو کېنو عدد کو په صلوته کې چې رسول الله وره کوله مجبوریت دواجی او وسوشفقت دامه چې عالی مدد زموږ شمر مشرماناندی ځان ابو سننوی مشرمانان بوموي او کله چې خط کې نو به وره کې وسوشفقته دې د مطلب مونږ د الله ن سواره په دی خو عالی لم مدد ووین شو مکمل بسم الله دریم ته دا خبره معلوم <سؤال> ماشي سړې بخپل <سؤال> نوم لیکي برې خط کې او دریم چې چا لیکي هغه له نوم لیکي از هم راغنو او داغه بو توصیف کې الى عظیم الحبشه ځکه داغه توصیف شوی کې هغه دعوت کړي غټ اثر لري د شویو نشیل الى عظیم مطلب عظیمه الى عظیم الحبشه ويبلس اد الله الحمدنا بيان مؤشد والله الا اله الا الله او غويكم شن الشحق دار دبنجي شود الله لنا دا غويكم شن ايشاد الله مندر او دد دا الله رسولي او دد مريم بشير ومريم چدا اغا الطيب فاكسن انا دا او دد دا الله وين او دي شرط سن انا او ما ساخر خوي كدي تو اسلام راهم سالم فاتش او السلام على من اتبع الهدى ويكلش دا بې رقی قناه رسول الله صلی الله علیه و سلم ختم رسول له غلو د یغی محرم خلاص اگر که دا مخکنه مسلمان او او سلام پر رسول الله باندې له غلو زکا چې نبی کریم علیه السلام پاک السلام زکاونی ویل چې هغه ایمان را وړه نه و پنځه زینو کې سلام ځای نور پټورونه کې حرام یني په دې زینو کې حرام نور پټورونه کې ځای څه یو په يهوديو سلام ناشوي دوې په دې تیوانی دریم د ګنۍ او څلورم چې انسان به ورو برابر نه شاکره به چې بده کې کوي او پنځه پرديستانه چې کله دا غینا فتنه جوړيږي و الاکه فتنه جوړيږي د پیغمبر سلام الله علیه نام کال باندې ودا شو رسول الله ملګرونه به وستا هغه سوي ملګرونه وفات درازيږي غمنا جنازه پیوکو اې دنه دا خبره معلومه شي چې غمنا جنازمه ګره په کار ده خو کله کله امه شهادت باندې جوړایي څه مطلب کچیر ته هغه مړي باندې خلکو جنازه کړی توحید والا دوباره په مکوا لیکن کاه خو دی خلکو به جنازه کړی خیرته دوباره په کول شي او به خوب کې مېدل <سؤال> شي سپينه جامع او شي ودا کنه ته جنت نه را دویم خطيب ورته امير را ولېګلو نایب ولا هغه کې به توګه ولې چا ولې چا خپل کې چا قبول کې چا قبول نه کې دریم خطيب او قیص بعد چا خول را ولېګو چلورم قسرا لا او پنځم قيصر لا شپږم منذر ابن سيوا لا وم اتم غسانيل لا او نهمچي عمان لا وکړه روانه شرشه په روزبه نشته ان الله جنډو او فرمانه الفاظ چې محمد صلی الله علیه وسلم سمرو وکړ دي الفاظ کم شي مل کړی دی معنا دی کم کم خاتون دي خلکو لري دی داغه خاتون چې اکرامو کې چې ونه کې اغه به ان شاء به بیان رب العالمین دې منو تاسو ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دویمه خبره دا چې ان دا الله روانه دا درس ني تفسیر بلې مکه وب ان خبره کو دیګه بدره رخصتی چې شباب موږ سره درس چې سبا ان شاء الله کې كي دو ماس بكي نور نور دا در قرانه کې دا مطلب کې منځبسته متصل د سړبندۍ شروع کېدونه کړه خپلم کې برخوا نور ملګری مې برخواالو نو د دې وجنه سبب ان شاء الله موږ اوس درس وختي کړه د خلف فورز باندې چرته ژوند باقي وو به ان شاء الله سوره فاتحه تا شروع کو رب العالمین دې موږ تا شوه د قران سره بشریته ناشېږي کې رسول الله تعالی اخر خلکه محمد والي